Головне, що Зося постійно розпитувала її, як робити те й те. Називала спочатку матка-кохана, а потім тільки ніжно, вже по-українськи, матусю. Зося не цуралась жодної роботи. Доїла корову, котра все норовила беркицнути відерце. З якоюсь лютю, лютою затятістю перебирала бульбу і лущила квасолю. Орудувала праником, перучи білизну в холодовому рові, за обогою садибою. Вчилася серпом орудувати, коли прийшли жнива. Треба сказати, що яків, як міг, пом'якшував її життя, дмухав ніжно на покалічені пальчики, порізані втеперше її жнивне літо серпом. Змащував тріщини на руках, дістатою баби гаплички мазю. Каратькома цілував ті ці нещасні руки. Стискалося серце але жодного разу не сказав «Добре, поїдемо звідси». Зося тоже ні разу не попросила про те. Кілька разів і вніс змучену роботою жіночку з поля на своїх руках, а той на плечах. Плювати йому було на людських поговір. «Язики бабські заіржавіли б, якби їх не чесали», казав цей чоловік. Зрештою, з часом, як і відкрив, що й сама Зося любить ходити до сусідів попліткувати. А з часом навчилася смачно лаятися, іноді до українських додаючи й польські лайки. З цією ж Федотихою чи Петровою жінкою, та Настею Лещунихою, язикатою сусідкою через Лозняк, з другого боку. А часом і свекрухою. Все ж Зося не тільки багато чого перейняла, а й дещо... Відстояла, змусила Якова спорудити за хлібом нужника, що вечора, як би не була змучена, гріла собі воду і підмивалася та мила ноги в балії та привчила те робити чоловіка. А за ними й старі, що борчали про панські вітребеньки, частіше стали мити ноги. Зося прийняла віру чоловіка, перехрестилася у православну, Вінчалася з Яковом у місцевій церкві. Та все ж тримала при собі католицьку ікону Матері Божої Тарно-Бжецької. Крадькома молилася, особливо у важкі хвилини, до неї. Зося відстояла право лягати в ліжко голою, як звикла з ранньої юності, відколи пішла з дому, що спочатку найбільше обурювало свекруху. Вона навіть могла пройтись вночі всі неголяка, Незважаючи на шипіння з печі, безсоромниця. Зося не кинула звичку палити. Точніше кинула, але через якийсь час відновила, І вечорами, сидячи на лавці колохати разом з свекрухою, Тягла міцний, смердючий самосад. Свекруха теж плювалася. Дето видано, щоб жінка курила. Але Зося мовчала, а що заступатися став Платон, той перестала зважати на те бурчання. Про що вона думала, Сидячи на колодах чи лавочці сільськими вечорами І затягуючись міцювшим самосадом Поруч з дідом, що надсадно кашлюкав, Але не кидав палити? Про що думала ця горда колись шляхтянка? Вдивляючись зеленими, Кольору нестиглої сливи, Майже кошачими очиськами, у темряву, що огортала село. Проте знала тільки вона сама. Тільки вона та Бог, якщо знаходив час помітити у сутінках, що огортали це поліське, загублене серед лісів і боліт село, два маленькі вогники від цигарок. Зося на диво легко сприйняла сільську звичку під довгими товстими спідницями Взимку одягали дві, а то й три, не носити майтечек, сабто жіночих трусів. Сміялася, що тепер і вона живе разом з вентиляцією і готова будь-який момент віддатися рідному чоловікові, навіть у полі, на косовиці чи жнивах. Свої пошиті одежини берегла у куфері скриня для одягу. Тільки іноді перебирала і дивилася, як на щось що заблукала невідомо з якого світу. Святкову одежу, але вже сільську, купила за гроші, привезені з собою. Вона, звикла до іншого життя, раптом відчула, що те, що раніше викликало огиду, має якийсь сенс. Хоча не раз спитала себе, в ім'я чого живуть, чи, швидше, існують ці люди – Відповіді не було. Хіба що так угодно Богу? В ім'я чого так тяжко працюють коло землі посеред цих болотних випарів? Відповіді не було. Хіба що заради самого життя? Чим вони провинилися в Отця Небесного, що Він прирік їх на таке життя і такі муки? Відповіді не було. Вона шукала виправдання цьому існуванню і не знаходила. Часто ночами або на самоті вона крадькома плакала. В будь-який момент могла б покинути це життя, цю вбогу уселю, але лишалася. Іноді їй здавалося, що тримає тут не тільки любов, кохання до Якова, а щось більше. Щось таке, що взагалі неможливо пояснити і осягнути розумом. Вище за неї і її розуміння. Через вісім місяців після прибуття до згорян Зося Мех, уродженка М'ялковська, народила доньку. За її наполяганням, хоч священник пропонував за святцями інше ім'я, маленьку нарекли Параскевою. — У нас буде дві Параскеви, матусю, — сказала вона до свекрухи а дві параскеви я десь читала, на щастя. Свекруха засяїла, яків усміхнувся. Полох, звісно, приймала бабка-повивальниця у цій же хаті. Зося кричала і в забуті лаялась по-польськи. Коли їй показали донечку, дали маленьку істоту до рук,